Я кинувся туди проштовхуюсь, а там стоїть ледве на три лікті заввишки паскудний малюк і рипить огідним голосом. «Е, «Прошу, нема за що, заграв, як умів. І, щоправда, я тепер найкращий скрипаль у Європі та й у всіх інших відомих частинах світу». «Стонадцять кіп чортів!» – закричав я. «А хто ж тут грав? Я чи цей хробак?» А що малюкий далі мимрив «Дякую, уклінно дякую», то я хотів підбігти до нього і схопити його всією аплікаторою. Але це всі кидаються до мене і починають плисти несусвітні речі про заздрість, ревнощі та недоброзичливість. Тим часом хтось вигукує «А яка музика?» І всі знову заходжуються а яка музика, божественний цинобр, геніальний композитор. Я ще завзятіше кричу: Та невже ж тут усі подуріли, геть з лузду з'їхали. Це ж концерт оті. І я, я відомий на весь світ, Вінченцо з біока грав його. Та мене міцно хапають. Кажуть щось про італійську біснуватість. Про її дивні напади. Затягають з силоміць до сусідньої кімнати, поводяться зі мною як із хворим, як із божевільним. Незабаром убігає до кімнати сеньра Брагації і падає непритомна. З нею сталося те, що й зі мною. Щойно вона закінчила свою арію, зала здригається від браво, бравісімо, це нобере. І всі репетують що ніхто в світі так не співає, як синобер. А він знов говнявить своє проклятуще, прошу, прошу. Сеньора брагаті, лежить у гарячці і, мабуть, незабаром помре. А я ось рятуюсь утечію від знавіснілого люту. Бувайте здорові, любий пане Бальтазар. Якщо побачите, бува, сеньора цинобера, то скажіть йому, будь ласка. Хай ніде не попадається на концерті разом зі мною, бо схоплю його за хробачі ніжки і запакую в контрабас через дірку. Нехай там хоч усе життя виграє концерти і виспівує Арії, скільки йому заманеться. Прощавайте, мій любий Батазаре, і не забувайте скрипки. Сеньор Вінченцос Біока, обійняв за сподиву Бальтазара, Балтазара у коляску і швидко поїхав собі. «Чи не мав я рації?» – сказав Бальтазар сам до себе. «Чи не мав я рації, коли казав, що там моторошна химера, той цинобир зачарований і напускає на людей ману?» Тієї миті повз нього промчав якийсь юнак, блідий, збентежений, з виразом розпачу і безумства на обличчі. Бальтазарові стало важко на серці. Йому здалося, що той юнак один із його друзів, тому він кинувся за ним у ліс, ледве пробіг він двадцять чи тридцять кроків, як упізнав референдарія пульхера, що стояв під великим деревом і, піднявши очі вгору, так нарікав ні, неможливо довше витримати цю ганьбу. Всі надії щезли. Один лише шлях – могила. Прощаю все – життя, світ, сподівання, кохана. Цими словами він вихопив у розпачі пістоля з-за пазухи і приставив до лоба. Бальтазар блискавично підскочив до нього, рванув у нього пістоля з рук, відкинув його геть і крикнув «Пульхере, бійся Бога! Що з тобою? Що ти робиш?